Amikor a hold lefelé hajolt, világosságba borult a pajta egész benseje. A léckapurácsos árnyéka megvonalazta a pajta földjét, és úgy látszott, mintha ketté vágta volna a magányos góját is, aki félig meddig kialudta már magát, és szemrebben és nélkül nézett a hold ragyogó tányérjába. Nem kelt még fel, mert így kényelmesebb volt. Úgy is tudja mindenki, hogy beteg, akkor meg mindegy. A szárnyára már nem is gondol. Fáj még, persze, hogy fáj, de a csontokat már nem feszíti semmi, s az a nehéz nyomás, amely egész testét ellankasztotta, nincs már sehol. Ha az ember jut eszébe, tele van még rettegő idegenséggel, és tele van élelem utáni vágyakozással. Ez a két érzés összekeveredik benne, és nem tudja őket szétválasztani. A csalhatatlan ösztön az embernél megbicsaklik, és a józan ősi gondolatok az emberre nem érvényesek. Sose tudni, mit gondol, sose tudni, mit tesz, és azt teszi-e, amit gondol, vagy azt gondolja-e, amit tesz. Az ember, ember, gondolja, és ebbe minden benne van. Már majdnem elaludt, amikor húlába koppant a gerendán. Hát ide kerültél? Ide. A bagoly sokáig és figyelmesen nézte. Pedig, mintha gyógyulnál, az ember kiszedte szárnyombózú gyermekeit, kinyomta a rosszat. Igen, bólintott a bagoly, az ember mindenkin tud segíteni, ha akar, csak magán nem. Nem hiszem. Hidd el, kele, láttam, sokat láttam. Kiabáltak és vergődtek, fuldokoltak és vonaglottak, aztán végük lett. Nekem enni adott. A bagoly izgatottan topogott a gerendán. Nem értem, neked adott? Nem gegének, vagy társnak? Adott nekem, és tást elkergette. Nem értem. Sose hallottam, hogy az ember kele népéből evet volna. Én se. Mert amit az ember etet, az az övé. Sokat tudok én, kele. Látom, hogy csámot eteti. Látom gegét kis kalickában, hogy már szuszogni se tud. Aztán gege egyszer csak hiányzik, de lábait vahúrropogtatja. És majd hallod, ha hidegebb lesz, ordítani fog csám, mert az ember csak azért eteti, hogy nagy legyen, széles, puha, s akkor megöli. A gólya megborzongott. Láttad? Láttam, Kele. A kisfény még fent van olyankor, s az ember már világosságot csinál. Én persze odarepülök és leselkedek, mert még sötét van és nem látnak engem. Csámot kihúzzák a helyéről, és csám ordít, mert ezt nem szereti. Aztán kirántják alóla a lábát, ekkor már érzi csám, hogy nagy a baj. Még jobban ordít, könyörög, és akkor hosszú valamit dugdosnak csám torkába, és csám elhallgat. Vége. Így van, kele. Akkor én többet nem eszem, és ha az ember hozzám jön, kivágom a szemét. Nem tudok tanácsot adni hosszú láb, de várj és erősödj meg. A forróság már nem párolok körülötted, és gyógyulsz, az bizonyos. Nem láttad, itt in népe. Nem láttam, rázta meg fejét ellenségesen a gólya. Nem láttam és nem hallottam. Hát csak vigyázz magadra, lendült fel a bagoly. Most már tudom, hogy hol vagy, majd meglátogatlak. Bába elég erős volt már ahhoz, hogy irigy és haragos legyen. Húnak elment az esze. Itt akar vadászni. Minden fióka tudja nálunk, hogy ez csak az én vadászterületem lehet. Elgondolkodott. Valami bizonytalan érzés futott végig rajta, és kutatva felnézett a gerendára. Megérezted, hogy itt vagyok? Bókolt a kis csuvik. Megérezted, Kele? Mindent hallottam. Hú, itt akar vadászni! Mozdult meg haragosan a gója. Hú, lusta, és... Nem mondd meg senkinek, nem tisztességes. Mióta elszakadt a mezőtől, elfeledte a törvényt, magam láttam, dögötevett, amikor cinnépe csak úgy nyüsgött mindenütt. Megromlott a szeme is. Én már előtte itt voltam, ott hátul, és nem vett észre. Hát ez aztán nagy szégyen. Én se láttalak meg. Bocsáss meg, Kele, de ezt rosszul mondtad. Mi sötétségben születtünk, és sötétségben múlunk el. A mi világosságunk a kisfény, a tietek a nagyfény. Neked ilyenkor nem is kell látni. Igaz. Persze, hogy igaz. Ez igaz, de amit Hú itt összelotyogott, az nem mindig az. Hogy csám, meg gege. Az igaz, de ehhez neked semmi közöd. És ha engem is azért etett, a kis csúik jó kedvében hármat kuvikolt, mire Vahur izgatottan szalt a pajta ajtajához, és vakon nézett a homályba. Hol van csúvik? ugatott. Hol van csúvik? Nem itt kiáltott megint valami bajt? Nem, intett Kele, és Vahur elrohant. Köszönöm, bókolt a kis csúik, és bocsáss meg, hogy hangos voltam, de nem haragszol, ugye? Nevet nem kellett. Hogy téged az ember azért te tettne? Gondolj csámra, szinte elfolyik, lóg rajta az ennivaló. Gegének szép combja van meg melle, és ha sokat eszik, felkelni se tud. De mi van rajtad, hosszú láb? Mond, mi van? Bába felállt, és megnyugodva nézett végig pipaszár lábán. Semmi, pislogott szinte jókedvűen, igazán semmi. Na látod? De akkor miért? Ha az emberről van szó, soha se kérdezz, hogy miért. Ezt mi soha meg nem tudjuk. Meggyógyított, enni ad, érd be ennyivel. Ha majd foga lesz a levegőnek, azt csak kibírod, és mire új tojások lesznek a fészekben, kinő a szárnyad is. Meggyógyul most már hamar, és én utána megyek a többinek, a nagy folyó partjára, ahol két anyázik, a legszebb, és a vízbe kell állni, mert olyan meleg a homok. Meggyógyul, de sokára nőki. Az udvaron láttam tollaidat. A nagy evező tolaidat levágta az ember, nem tudod? A gólya megrázkódott, és ilyetten bontotta ki szárnyát, és ekkor újra leült. Szemében halálos szomorúság élet, és úgy érezte, megfullad. A rapság hideg kezét érezte Torkán, és most már meg sem A messzeség közel jött hirtelen, és az életnek a rácsos kapunál vége lett. A nádasra gondolt, ahol most már vége lenne mindennek. Behúzta nyakát, és egyedül akart maradni. Eleget mondtál csuvik, most már elmehetsz. A kis bagoly ilyetten vágódott ki a pajta kapuján.